Ну ну, не треба, не треба. А то ще й справді подумаєш, що це не ви. Тітонька лейтенант витягла з кишені маленький магнітофон, увімкнула, і враз ми почули свої голоси. Слухай, свисте, бакси заберемо завтра? говорив Ромка. А чому завтра? спитав я. Ти ж бачив, що за нами хвіст. Це, певно, хтось із братків хочуть перехопити здобич, а нас замочити. Ну, цигане, ти підозріливий а в тебе свісте вітер у голові. Береженого Бог береже. Пізнаєте? Усміхнулася тітонька лейтенант. Ваші голоси схожі, розгублено глянув на мене Ромка. Але то не ми, не ми, тоненько писнув я. І на доларах нема ваших відбитків пальців? Вже без усмішки суворо спитала міліціонерша. Ми з Ромкою перезирнулися і похололи. Боже! «Що ми наробили?» «Ми... ми випадково відкрили, і вони розсипалися», – пробелькотів Ромка. «А що ви взагалі тут робите? Чого прийшли сюди?» «Ми... ми... ми хотіли злодіїв спіймати». Ромка не наважився збрехати. Тітонька засміялася. «Такого ще в моїй практиці не було, щоб злодії ловили злодіїв». «Та ми не злодії», – вигукнув я. «Ми чесні хлопці! От спитайте хоч в артистки Маргарити Степанівни, хоч, хоч у двірнички Ядвіги Станіславівни!» «Вони нас знають!» – підхопив Ромка. «Чесне слово! Чесне слово!» І раптом тітонька лейтенант заспівала. «У нас така традиція порушника міліція затримати повинна. Якщо його провина доведена фактично...» фактично і всебічно, всебічно обґрунтована і запротокольована. Отже, я вас обох мушу зараз одвести у тюрму». Це було щось неймовірне, щоб, затримуючи злочинців, міліція співала. І раптом тітонька усміхнулася. «Та не бійтесь, панове, Романе і Васю, я пожартувала».